Täällä on tuota ollut vähän tässä sellaisia pieniä meillä vastoinkäymisiä, kun ei sähkö oikein kulkenut viime aikoina, mutta nyt se näyttää kulkevan hyvin. Kuulosti siltä, että ranskalainen ryhmä oli joutunut varmaan muuttamaan kokouksen tuonne saliin, kun tämä sali oli ihan pimeä aamupäivällä. Mutta vika onneksi löytyi ja saatiin sitten taas, nyt, nyt meidän on hyvä olla täällä valossa. Evankeliumihan sitä varten, että tässä julistetaan valossa. Se kestää sen päivän valon ja se on sanoma, joka on totuuden sanaa, Jumalan sanaa.